الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدر الله فلا مدر له ومن يدرر فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه يدمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتل ولا تمرتن إلا وأنتم مسلمون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 pada hari-hari ini kita telah berada di penghujung bulan Syaban tahun 1437 Hijriah. Yang ini berarti bahawa sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia yakni bulan yang suci dan bulan Ramadan. Maka ma'assalamu 'ala muslimin rahimani wa Kita sangat berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita kembali di tahun ini untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah dan amal-amal salih di bulan yang mulia tersebut mengingat banyaknya fadilah banyaknya keutamaan yang agung yang Allah subhanahu wa ta'ala setiakan di bulan tersebut mudah-mudahan dengan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa hamba-hamba yang mulia dimuliakan di dunia dan di akhiratnya dan sesungguhnya tidak ada kemuliaan kecuali dengan ketakwaan karena itulah muslimin rahimani, jika Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kesempatan kepada kita di bulan ini, di bulan Ramadhan tahun ini untuk bisa menunaikan amal-amal ibadah apakah itu puasanya membaca Al-Qur'an, salat qorao' dan sebagainya dari amal-amal soleh disyariatkan di dalam dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan, maka sungguh itulah yang kita harapkan. Dan kalau Allah memberikan keutamaan seperti itu, ini merupakan suatu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung dan kesempatan emas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita wujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah malah karena itu ma'asurah muslimin Jika itu benar-benar terjadi Sungguh kita wajib Untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang agung ini Nikmat yang sangat besar ini Karena sungguhnya semua kemudahan pada diri kita untuk melaksanakan ibadah Dan amal-amal sholat serta amal ketaatan Adalah merupakan karunia dan nikmat dari Allah SWT Karena itu Allah SWT mengingatkan kita dalam Jermannya di Surat Yunus ayat ke-58 Allah taala berfirman "Qul bi fadli Allahi wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu" Fa yafrahu man bi huwa khairum bima fa huwa khairum mimma yajma'un Allah Subhanahu wa taala menyatakan katakanlah dengan karunia Allah taala dan dengan rahmatnya lah maka jadilah kalian berbahagia Tidaknya dia berbahagia, bergembira dengannya. Dan karunia Allah setar rahmatnya itu ada lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Nah, kalau Allah menunjahkan kita untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadhan. Semua ini semua karena karunia Allah. Taufiknya, hidayahnya dan kemudahan-kemudahan darinya. Maka kemudian kalau kita bisa melaksanakannya dan kita berbangga dengannya. Maka ini semua nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula Allah Taala bertanya di surat An-Nahl, Wa ma bikum min ni'matin fa mina Allah. Maka nikmat apa saja yang ada pada diri kalian sebenarnya itu semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa ibadah, kita bisa melaksanakan ketaqat, ketawilah maasurah bismillah. Bukan lantaran kehebatan kita, bukan lantaran kekuatan kita. Tapi karena nikmat dan karena Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena itu maa seram semiskal lagi kita bersyukur pada Allah. Dan nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah tidak terhitung. Karena itu Allah juga menyatakan Wa In Ta'ubu Nikmat Allah Latsuha Wa Innaubahul Furrahim. Maka jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sungguh kamu tidak akan bisa sanggup melakukannya dan sungguhnya Allah benar darma pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyara muslimin, jamaah salat Jumat rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Naam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan naik sekali Al-Qur'an, Al ah, demikian pula Rasulullah sallallahu hadis dalam hadis-hadis yang sahih tentang fadilah, tentang keutamaan bulan Ramadan yang agung ini nah di antaranya Allah sebutkan di dalam firman kitab Al-Baqarah, "Syahrur Ramadan allazi unzila fiihil Qur'an hudallin naasi wabayyinatan minal wal Qur'aan faman syaahida minkum syahr ro'qal Allah ta'ala menyatakan, "Faman syaahida minkum syahr ro'qal Maka Allah Ta'ala menyatakan, "Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan awal pertama kali Al Quran diturunkan dan Al Quran itu adalah Hudaylina sebagai petunjuk bagi manusia bab iina diminal Huday al Qur'an dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut dan demikian pula Al Quran Al Quran adalah sebagai Al Quran pembeda antara al haq wal Batil -ba wamanshay daninku mushahrof al Yasung maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan tersebut yakni berada di dalam bulan tersebut Dimanapun dia berada Dan dia masuk di bulan Ramadhan <tutuk> Maka mendakai dia berpuas <tutuk> Sehernya dari ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita Bahwa sesungguhnya Allah ta'ala turunkan Pertama kali Al-Quran ini di bulan Ramadhan menunjukkan besarnya keutamaan bulan tersebut bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain karena Allah Ta'ala pilih bulan itu untuk diturunkan firmannya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia Karena itu bulan ini menunjukkan bulan yang penuh dengan keutamaan Karena itu bulan Ma'a Surah Al-Muslimin Nabi S.A.W.T juga telah menjelaskan dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah Badi Allah taala yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza jaa Ramadan, futihan abwaabul jannah wa ghulqat abwaabul naar wa wasufida bisyaitan." Wasufida bisyaitan. Kata Rasulullah sallam beliau mengatakan, "Idza jaa Ramadan, aw bila Ramadan datang," Pudihat abwaabul jannah dibuka semua pintu-pintu surga wa ghulikat abwaabul nar ditutup pintu-pintu neraka wasufida bisyaitan dan syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keadulan, kemuliaan bulan ini, 6 sehingga Allah taala pun melakukan yang demikian dengan membuka pintu-pintu jannah lebar-lebar. Demikian pula neraka ditutup dan syaitan dibelenggu dari segala kejahatannya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam disebutkan di kitab Majma' al disebutkan di sana dengan syarat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi menyatakan dalam hadisnya inna lillahi fi kulli yawmin al-qa'a minan fi syahr ramadhan Wahai nabi muslimin, dakwatan ya taubin, payah saja gula. Hadisnya Sahih. Maashirah muslimin rahimani warahmatullah. Rasulullah bersabda, Inna Inna lilahi fi kulli yawmin itta aminan nafsi syahdi ramadhan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala akan membebaskan beberapa orang setiap harinya dari bulan ramadhan ini dari api neraka. Setiap harinya Allah taala membebaskan beberapa orang dari api neraka selama bulan Ramadan ini. Wa inna likulli abadin da'watan yad'uhihi wa yastajibu la. Dan ketentuan betul tiap-tiap muslim itu memiliki doa. Doa yang dia berdoa dengannya di bulan ini maka Allah taala akan mengabulkan doanya. Maka hadis yang mulia ini akan menunjukkan kepada kita ma'asyarul muslimin di antara keutamaan bulan ini. Wahallah Taala membebaskan setiap harinya beberapa orang dari hamba-hambanya dibebaskan dari api dari neraka dengan sebab amalan dengan sebab bulan Ramadhan ini jadi amalan puasa di bulan ini maka Allah Taala membebaskan mereka dari api neraka setiap harinya demikian pula di bulan ini maka setiap orang yang berpuasa yang dia melakukan doa mohonkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga masih banyak faedah ataupun fadilah dan keutamaan-keutamaan bulan-bulan yang bulan Ramadan ini dalam hadis-hadis yang lain. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mengingat agungnya, besarnya keutamaan bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita pula suatu amalan, suatu ibadah yang agung pula yaitu puasa Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan sudah bentuk kelengkapan atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita karena kemuliaan bulan ini Allah pun mensyariatkan amalan yang agung bulan sebagaimana dalam Firman-Nya: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaam kama kutiba ala alladzina min kablikum laallakum tajakun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkanlah kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. MaashAllah muslimin, rahimani warahmatullah. Maka di bulan yang mulia ini Allah wajibkan kita berpuasa. Maka apa hikmahnya Allah Taala sebutkan di akhir ayat tersebut. La antaum katahun agar kalian semuanya bertakwa. Maka al Imam Ash-Shaib Rakhman bin Nasr As-Saadi rahimahullah dalam tafsirnya At-Taisir al-Karim Rakhman di tafsir kala dinmanat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rahimallahu taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini kata beliau Allah taala menyebutkan satu hikmah hikmah daripada pelaksanaan perintah ibadah puasa Ramadan yaitu agar mereka semua bertakwa kenapa kalau dalam ibadah puasa ini seorang hamba akan menjadi orang yang senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintah Allah taala dan menjauhi apa yang dilarang Allah subhanahu wa taala dan yattaqoon Maka pada orang yang berpuasa kita lihat. Mereka adalah orang-orang yang dia adalah menahan nafsunya dari segala keinginan makan, minum, dan berjimak di siang hari Ramadan. Padahal hal itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Sangat diinginkan oleh manusia. Dan mereka menahan diri dari itu semua karena Allah Subhanahu SWT. karena mengharapkan ridhonya, karena mengharapkan balasan pahala darinya, maka inilah ketakwaan. Dan di dalam bulan Ramadan itu pula ma'asyurau al-simin. Orang yang bertakwa, dia mengekang hawa nafsunya. Padahal dia bisa menikmati segala apa yang diinginkannya kalau mau. Tapi dia kendalikan itu semua semata-mata. Mengharapkan kerizuan dari Allah SWT. Maka ini pula adalah takwa dan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan mereka adalah menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa dan kemaksiatan dan terus menerus, terus menerus melatih jiwanya untuk terus melaksanakan amal-amal ketaatan tidak bosan dalam melaksanakan amal-amal soleh dan tidak tidak nah tidak bosan dalam melaksanakan itu semua dan terus berusaha untuk Mendidik jiwanya, mendidik dirinya, ber, uh, melaksanakan ketaatan tersebut, maka itu termasuk bagian dari ketakwaan. Nah, 6. Di dalam bulan Ramadan ini pula, maaf syurul muslimin. Kita melihat orang-orang yang kaya dari kalangan kaum muslimin, maka mereka bisa merasakan kelaparan, mereka juga merasakan lapar, yang itu setiap hari dirasakan oleh orang-orang fasir dan miskin. dan itu semua dilakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ini pula yang disebutkan dengan sebagai ketakwaan. Radhitu ma'asrahum muslimin rahimani wa Maka dengan puasa Allah taala inginkan kepada kita ma'asrahum muslimin jadi orang yang betul-betul luar biasa. Taqwa, taqwa kepada Allah Subhanahu wa Karena itu pula ma'asrahum muslimin rahimani wa Dalam hadis-hadis yang sahih pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan berat keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah pula yang diriwatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dalam hadis yang masyhur Rasulullah s.a.w. alaihi bersabda man soma Ramadan imanan wa ihtisaban hufira lahu ma taqaddama min dami Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena, menghar karena iftisa, mengharap karena ikhtisar mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, gugirlahu ma taqaddama min dambi akan diampunkan dosa dosanya yang telah lalu. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah menyebutkan bahawa di antara fadilah puasa Ramadan adalah sebagai penyebab dihapuskannya semua dosa-dosa, dilepaskannya segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan tetapi itu semua dengan syarat ma'a suraul muslimin kita lakukan ibadah puasa Ramadan tersebut karena iman dan karena istisqa kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman maksudnya adalah kita mengimani kita meyakini wajibnya puasa Ramadan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan juga boleh istisqa mengharap pahala semata-mata kepada Allah Beramal, berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan karena malu dengan tetangganya, bukan karena takut dicela orang dan sebagainya. Saya puasa karena betul-betul melaksanakan perintah Allah dan mengharap akan balannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian akan dijanjikan ampunan, dihapuskan semua dosa dan kesalahan. Kalau itu maaf surah muslimin, ini kesempatan emas. Kesempatan untuk kita semua ada dicuci, dibersihkan, dileenjakan semua dosa kesalahan sepanjang tahun ini yang mungkin telah banyak kita lakukan selama ini, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, maaf Assalamualaikum warahmatullah. Juga disebutkan dalam hadis Abu Rayhah radhiyallahu taalaanhu yang lainnya dalam hadis yang cukup panjang Nabi saw dalam hadis Abu Rayhah radhiyallahu taalaanhu beliau mengatakan qala rasulullah SAW alaihi wasallam allah azza wa jalla rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu dalam sebuah firman yang disebutkan dalam hadis qudsi hadis qudsi ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang susunan redaksinya disampaikan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW apa kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah taala dalam hadis qudsi yang mulia ini Beliau mengatakan: "Kullu amali ibni Adam lahu illasiyam fa innahu li wa ana ajziibih." Semua amalan-amalan anak Adam, amalan-amalan manusia adalah untuknya, illasiyam, kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajziibih." Karena sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah Ta'ala, dan akulah yang akan memberikan balasan khusus kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan dan khususan ibadah puasa yang Allah Taala peruntukkan puasa itu untuknya saja. Adapun amal-amal yang lain yang kita lakukan adalah untuk kita. Yaitu puasa untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan kata Allah Wajahul Jadzib dan Akulah yang akan memberikan balasan khusus kepadanya. Nah, kemudian beliau Allah Taala beriman dalam hadis khusus yang melihat wasya mujunnatun. Dan puasa itu adalah perisai. Nah, disebutkan oleh ulama perisai dari segala macam perbuatan dosa, dosa dan kemaksiatan juga perisai dari api neraka di hari kiamat nanti. Karena orang-orang yang berpuasa akan dijauhkan dari segala dosa dan maksiat di dunia ini, demikian pula akan dijauhkan dia dari api neraka di akhirat nanti. Maka puasa adalah perisai. Jika kita menginginkan dijauhkan dari segala kejelekan, maka kita jadikan puasa sebagai amal soleh kita. Asya mu junnatun, puasa itu adalah berisik. Dan Allah Taala juga melanjutkan dalam ayatnya itu, mengatakan dalam hadis kursi yang mulia ini: Asya mu junnatun, faidakana yomi sawmi akadikum, wallayyafus, wallayyafab. Fa inshaahu akadun alqatalahu, fal yakul saimun. Maka kata. Allah ta'ala mahasiswa kudsi yang mulia ini: Apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa di hari itu. Maka apabila ada seseorang. Yang ingin mencelanya atau mengajaknya bertengkar. Maka dia mengatakan dengan tegas kepada orang yang mengajaknya tersebut. Ini seorang imun. Sebenarnya aku sedang puasa Untuk menghindari. Pertengkaran. Percekcokan. Pertengkaran dan sebagainya. Agar ibadah kita tidak rusak karenanya. Kemudian. Allah Taala juga menyatakan, yaitu wa al muhammadin biadz laquluthu kamil salim adzharu an min rehil mis demi dan demi Allah Taala yang jiwa Muhammad ada dalam pegangan tangannya. Sungguh perubahan bau mulutnya orang yang berpuasa itu adalah lebih harum, lebih harum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada minyak misik daripada harumnya misik. Misik adalah minyak wangi yang sangat harum dan bau mulutnya orang yang berpuasa kata Allah dalam diskusi ini adalah lebih harum di si Allah daripada itu semua. Nah. kemudian juga menyatakan lisa ini farhatan yafrahu huma bagi orang yang berpuasa akan mengalami dua macam kesenangan yang dia berdambila dengannya. Idza afara farha di fitrihi Apabila dia berbuka, maka dia akan bergembira dengan sebab tergbukanya tersebut. Wa idza laqiya rabbahu fariha li saubihi. Dan apabila dia berjumpa dengan Allah Taala di hari kiamat, dia akan bergembira dengan sebab puasanya karena Allah akan membalasnya dengan surga. Inilah kegembiraan yang dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa nanti. Karena itu ma'asra min rahimani wa rahimakullah berdasarkan hadis yang mulia dan masih panjang yang lain menunjukkan kepada kita betapa agungnya betapa besarnya, betapa muliannya keutamaan ibadah puasa Ramadan tersebut karena banyaknya fadilah yang telah disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis tadi, dan masih banyak yang lainnya, karena itu ma'ash sudah selayaknya, sudah sepantasnya, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua dijadikan yang sebagai hamba-hamba yang diberi kesempatan, di bulan Ramadan tahun ini, untuk kita menikmatinya dan memasukinya serta beramal soleh, dengan sungguh-sungguh di dalamnya, mudah-mudahan dengan itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang taqwa sebagaimana hikmah di syarikatnya ibadah puasa nanti Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa hadirin jamaah salat jumlah rahimah ni Allah wa iya ku Mengingat begitu agungnya dan besarnya keutamaan ibadah puasa Ramadan Jika pula agungnya Bulan Ramadan itu sendiri Maka sudah selainnya kita berharap-harap Kepada Allah Ta'ala Untuk bisa memasuki Bulan Ramadan nanti yang tinggal Beberapa hari lagi Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk melaksanakan ibadah di bulan ini Karena sesungguhnya ma'asyur al-muslimin barangkali Ramadan ini adalah Ramadan Kesempatan yang terakhir buat kita Sementara usia usia kita tidak ada yang mengetahuinya. Kalau sungguhnya manakala kematian telah datang, tidak ada kesempatan bagi kita lagi untuk bisa beramal soleh dan menambahkannya atau meningkatkannya. Padahal kita tahu ibadah dan amal-amal soleh yang kita lakukan adalah sebagai sarana yang bisa menjauhkan kita dari dosa dari segala yang kemurkaan Allah Taala dan juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu maaf syukur muslimin rahimani walumma. Ingatlah. Basudunya Allah juga mengingatkan dalam banyak ayat-ayat Quran bahawa kematian setiap saat mengintai kita. Allah Taala berkata: "Ku liom makin ajal tidak jauh ajaluhum walaih takdirna saat awal walaih takdimun." Allah Taala menyatakan tiap-tiap umat itu memiliki ajal, memiliki batas akhir kehidupan di dunia ini. Maka apabila datang ajalnya, maka tidak bisa ditunda-tunda barang saat pun atau juga pula dipercepat kembali tidak boleh dipercepat dan tidak pula bisa diakhirkan sesaat pun karena itu ma'ah surah al kalau ada kesempatan beribadah beramal sore di hari ini ataupun di hari-hari nanti atau kesempatan di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini maka ma'ah surah al kita manfaatkan setelah benar-benar kita manfaatkan setelah sungguh-sungguh daripada kalau kita menyesal di akhirat nanti karena sungguhnya na'am Ramadan yang kita harapkan kedatangannya ini dan sekarang tinggal beberapa saat lagi Maka kalau kita sia-siakan begitu saja Kita akan musal dan rugi Di akhirat nanti selama-lamanya Nah, sebagainya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu R.T. Bahasanya, pernah di suatu saat Rasulullah SAW Naik di atas mimbarnya seperti ini Di, sop, di tingkat yang pertama Beliau berdiri dan diam sebentar Kemudian beliau mengucapkan amin Naik lagi di mimbar yang sop yang kedua Di tangga yang kedua Maka beliau pun lagi-lagi Mengucapkan kalimat amin Yang artinya semoga Allah mengabulkan Naik lagi yang di atas Paling atas yaitu pada sop yang ketiga Maka beliau pun mengucapkan amin Maka para sahabat terheran heran Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu Maka mereka bertanya Ya Rasulullah Ada apa dengan anda ini Anda mengucapkan amin Tiga kali amin amin begitu maka beliau pun menjelaskan dalam hadisnya beliau mengatakan atani Jibrilu alaihi salatu wassalam faqala telah mendatangi aku malaikat Jibrilu alaihi salatu wassalam lalu diandangnya beliau mengatakan naam man adraka syahra ramadhan falam yukbar lahu nar, fa daqalan nar fa'adadahu bahu alaqama kala Rasulullah salallahu alaihi salam Rasulullah sallam kemudian menjelaskan Bahawa malaikat Jibril telah mendatangi aku kemudian beritahukan kepada saya barang siapa yang masuk pada bulan Ramadan, barang siapa yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu bahkan dia masuk ke dalam neraka dengan sebab maksiat dan dosa dikerjakannya di bulan itu. Maka Allah Ta'ala akan menjauhkan dia darinya. Nak ada dalam riwayat yang lain sungguh celaka orang seperti ini. Doakan, fakul, amin, fakul tu amin. Maka mereka jibril mengatakan ucapkan amin, oleh Muhammad maka aku pun mengucapkan amin. Artinya orang-orang yang keadaan seperti ini didoakan oleh mereka jibril celaka dan yang diaminkan oleh nabi kita Muhammad SAW dan pasti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi yani orang-orang di antaranya orang-orang yang mereka diberi kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan, untuk bisa berada dalam Ramadan yang mestinya digunakan dimanfaatkan untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh ternyata disia-siakan disibukkan dengan bisnisnya, disibukkan dengan urusan ini dan urusan itunya, menumpuk-numpuk kekayaan, kesempatan. Ini adalah Ramadan, banyak orang butuh ini, butuh itu sehingga lalai dari tujuan yang utama untuk meningkatkan ibadah di dalamnya. Sungguh-sungguh rugi ma masyarakat muslim. Karena itu, kita bersama-sama, mudah kesempatan emas ini nanti kita gunakan sebaik-baiknya. Ya, karena kita enggak tahu bahawa ini adalah mungkin kesempatan terakhir bagi kita. Kita melihat, karena pada tahun-tahun yang lalu, ramadan tahun yang lalu kita melihat bapak pulang, saudara pulang, masih ada di sekitar kita, duduk di majlis kita, ada di masjid kita untuk mengikuti pengajian dan sebagainya. Tapi mereka semua telah banyak yang kembali berpulang, rahmatullah. Dan tidak tidak ada kesempatan lagi untuk menambah nama Rasulullah. Walhamdulillah kita diberi kesempatan seperti sekarang ini. Karena itu maasyurahul semin, mari sungguh-sungguh kita berharap memohon kepada Allah taala mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini kita lebih bisa meningkatkan ibadah dan lebih bersemangat lagi beramal saleh dan jangan lupa untuk selalu minta tolong kepada Allah karena sungguhnya hanyalah Allah taala yang akan bisa berikan kekuatan dan kemampuan pada kita untuk bisa menekan itu semua sebagaimana telah dijelaskan kata Allah taala kul bi fadlillah wa bi rahmatih Babidali ka huwa khairumimma ya jama'ulun. Kata Allah Taala katakanlah semuanya hanya dengan sebab kurnia Allah dan rahmatnya lah kalian hendaknya bergembira bergembira karena telah diberi kesempatan untuk beramal soleh berbuat baik ini semua karenanya Allah سبحانه و تعالى huwa khairumimma ya jama'ulun kau sayanya karenya Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari segala apa yang kamu kumpulkan berbaha harta di dunia ini. Wabahu alamu sholawat. Mudah mudahan apa yang disampaikan ini maaf semua masih beri semangat pada kita. Karena sebentar lagi tinggal berhari lagi kita akan bisa menaikkan ibadah Ramadan Semoga Allah subhanahu wa taala benar benar berikan covidnya kepada kita untuk semakin bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa demikian yang bisa disampaikan kurang lebihnya an la ilaha illallah astaghfiruka wa atuubu ilaika falhamdulillah wa muslimin